yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Mustahari Shahudin khatibillah muslimin muslimat irahmati illahi sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dunia monggo bagi kuliah tafsir kita dan masih lagi mesti agenda yang terakhir daripada surah safat yang bermula dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat 121 hingga berikutnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ثبقت كلمتنا لعبادنا الموسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبأذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء المنذرين وتولى عنهم حتى حين Wa Dan semuanya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi Rasul Iaitu semuanya mereka itulah yang pasti mendapat ketolongan Dan semuanya tentera kami itulah yang pasti menang Maka berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka sampai satu ketika Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu Maka apakah mereka minta supaya seksa kami disegerakan Maka bila siksaan itu turun di halaman mereka Maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu Dan berpalinglah kamu dan mereka hingga sampai satu ketika Dan lihatlah Maka kelak mereka juga yang akan melihat ini Bismillahirrahmanirrahim Di sini Allah berfirman mengingatkan kita Terhadap janji Allah ni pasti diberikan kepada orang beriman Daripada dahulu lagi Bahawa kemenangan pasti akan berpihak kepada Rasul dan orang-orang beriman yang menyertai para Rasul ini Walaupun kadang-kadang kita melihat eh, Hukum akalnya bila kemenangan Islam itu akan berlaku Jangan kita lupa Tuan-tuan yang dimulai ke Allah sekalian Percaturan akal kita melihat Umur dunia ini begitu panjang Dan pihak-pihak yang melakukan perkara maksiat Kepada Allah menentang hukumnya Masih lagi terus berada di dalam Kepimpinan sebagai contoh Masih lagi berkuasa di muka bumi Kuasa-kuasa dunia yang ada Mengenai umat Islam sedunia Yahudi dan sebagainya tetapi tuan-tuan dan ni mulia sekalian, al janji Allah SWT wa taala daripada dahulu lagi kita telah pelajari dengan surah Al-Anbiya. Walaqad katabna bizaburi ba'dhi zikra anna al-ardha yarithuha ibadu salihun. Kami telah tetapkan daripada dahulu lagi bahawa janji Allah kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang beriman. Begitu juga kita lihat tuan-tuan dan ni mulia sekalian dalam surah Al-Mujadalah ataupun surah Al-Mujadilah, kataballahu al-aghribanna ana rusuli Inna Allah qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasulku pasti menang. Sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha kuat. Itu gitu tuan-tuan kita lihat surah Al-Mu'min yang pernah kita bincangkan dahulu. Surah Ghafir. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu bil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi iaitu hari kiamat. Jadi di sini Allah SWT mengingatkan kita wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina muslimin innahum lahum mansurun. Semuanya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang Rasul. Mereka inilah pasti mendapat pertolongan di dunia ataupun di akhirat. Nanti kita akan lihat dalam ayat yang berikut tentang kemenangan Islam telah memihak di medan Badar sebagai contohnya dalam perang Ahzab. Dalam perang-perang yang lain jadi muslim-muslim ini mulia Allah ini janji Allah SWT. Wa inna SWT Semuanya tentera kami pastilah mereka itu yang akan menang Kudaya lalu kita telah bincangkan daripada mana datang perkataan jundana ini Rasa perkataan jant Ataupun al-junt yang merujuk kepada tanah yang keras Yang biasanya merujuk kepada kumpulan tentera yang ramai Biasanya mereka memiliki pengaruh, memiliki kekuatan Mereka dipanggil sebagai jundun Musyirin sekalian dimuliakan wassalian. Ini adalah satu berita baik, busyara kepada orang-orang beriman agar mereka tidak putus asa, merupakan taslia, motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita yang ingin mengikuti perjuangan Nabi para rasul yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan ini tafsirannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seperti yang sama pada tafsiran maknisi pada hari ini. Kemenangan yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni bukan saja kemenangan fizikal, bahkan kemenangan di sudut Hujah pun itu merupakan satu nikmat bila Allah Subhanahu Wa Taala. Wah besiruhum fasaub ayubusirun lihat mereka, kelak mereka akan melihat azab itu. Lihatlah mereka, perhatikan azab dan hukuman yang akan berlaku kepada mereka disebabkan keingkaran mereka terhadap, terhadapMu, Ayah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasaub ayubusirun, kamu pasti akan melihat. Kata al Imam Al Bika'i dalam Nuzul Durar, perkataan ini guna di sisi dalam Quran di sini wa absiruhum fasaw wa bi absirun ni biasanya merujuk kepada taswif menuju kepada Muba'at satu benda yang agak jauh tapi tidak begitu tuan-tuan kerana perhitungan yang kita rasakan jauh di sisi Allah sangat pendek wa ina yawman 'inda rabbika ta'lfa ta'udun kamu merasakan panjang wa ina kalbi sanati ma ta'udun kenapa kita bincang surah al-haj yang lalu satu hari kamu hitung Ya Allah itu Kamu rasa panjangnya Macam seribu tahun Rupa-Rupa Ya Siti Allah sahan, Satu hari saja. Berarti kalau kau hidup Seratus tahun pun Penilaian 24 jam itu Kamu lalui Hanyalah 2.4 jam 2 jam 40 minit Begitu pendeknya Usia kita tuan-tuan Itu kalau seratus tahun Boleh sampai tak agak umur seseorang kita Seratus tahun Jarang-jarang kan Tuan-tuan ini Mula ke paskian Maka perkataan digunakan Di sini fasau bayu Fasawfayyubusirun Bukan merujuk kepada taswif dalam erti kata masanya panjang Sarap kalau kita belajar Ada sulit sauf dengan Saufa ataupun sah Kalau kita saufa aktub Saufa astagfirulakum rabbi Lain daripada Sa astagfirulakum rabbi Sin itu menunjuk kepada istiakabal mustaqbal, qarib Tapi kalau sawfa menunjuk mustaqbal mustaqabal ba'id Perhitungan manusia Mereka rasa ba'id sangat masa jauh Tapi sebenarnya di sisi Allah sangat pendek Kamu yang rasa panjang Tapi di sisi Allah Aku pun pendek yang pernah kita bincangkan dahulu Dalam surah Al-Hajj Tentang masa Yang Allah SWT tuliskan, tetapkan Masa ini merupakan makhluk Yang Allah SWT jadikan Terasa panjang Bagi orang yang tidak mengisi yang betul Terasa pendek bagi orang yang Memenuhi waktunya dengan amal salih Maka tuan-tuan yang dimulihkan Allah SWT Berhati kan Perkataan di sini Ababi azabina yassa'jilun kamu minta supaya sekser disegerakan, golongan musyrik itu ni meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya diturunkan azab itu dengan cepat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi untuk istihza, untuk mempermainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul lah ujian ataupun hukuman yang kau janjikan tu Muhammad mana tak ada tanda-tanda di wajah Muhammad. Istiqjal ni kita belajar perkataan bahasa Arab, ajal, al -ajal, sebagai contohnya dalam hadis. Dalam hadis yang pernah kita pelajari at-ta'anni min Allah wal min syaitan ta'nih min Allah maknanya apa kita nak suruh ta'nih ni maknanya berhati-hati berwaspada daripada Allah SWT tapi al-ajalah al-ajalah ni maknanya tegur berapa apa apa lawan tegur apa ni tuan-tuan berhati-hati kan al-ajalah tu minasyafan dalam ka'idah syaraf letakkan minista'ajalah bisya'in qabla ahwanihi u'aqibah bihirmanihi seorang yang berusaha mempercepatkan satu benda sebelum perkara tersebut berlaku maka hukumannya Allah dia diharamkan terus daripada mendapat perkara itu bagai contohnya dalam kitab-kitab ketih -kitab -kitab yang letakkan kalau seorang itu tak, tak sabar nak mewarisi harga pesaka bapaknya dibunuhnya bapak dia, konon-konon mengharapkan supaya pesaka itu mengalir cepat padanya tapi malam sekali bila perkara tersebut dilakukan teruslah dia diharamkan daripada mendapat pesaka ayahnya yang dibunuh oleh ini itu nah, ini contoh perkataan yang digunakan dalam kawaini faqiyah manista'jalah bisyai'in qabla awanihi un'tiba bisanmanihi itu juga dalam hadis yaitu ernivi anas min allah wal min as syaitan berhati-hati ataupun membuat satu benda itu dengan waspada daripada Allah Subhanahu taala tetapi kalau tergopoh-gapah terburu-buru fahani merupakan satu daripada syaitan ini hadis riwayat Imam Tirmizi dengan periwayatnya Hasan Garib. Dia khotib bilang macam macam elimul garib jadi ajalah makna tergopoh-gapah. Dulu kita dah belajar surah Al Anbiya. Sauriikum ayati fala tasta'jilun itu juga surtah yang al-wamaa ajalak an qawmik, wa ajitu ilaik rabbi tarda ini adalah perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu taala berkaitanun ajala lagian surah an-nahl surah lebah atau amrulllahi falaa tasta'jiluu datang perintah Allah janganlah kau apa-apa mengharapkan kedatangannya itu banyak perkataan ini antara yang digunakan oleh Allah SWT bagi menampakkan manusia ini merupakan orang yang tergopoh-gapah. Qulil qal insanu min 'ajl. Begitulah Rasulullah al-Jia. Manusia diciptakan daripada dalam keadaan tergopoh-gapah. Keputusannya tergopoh-gapah, segala sangkaannya tergopoh-gapah based on dia punya sangkaan yang salah kadang-kadang lalu dia bertindak di atas sifat tergopoh-gapah itu. Jadi inilah juga merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afabi aza bina yas'ajilun. Jadi bila dia diancam atau dijanjikan dengan sesuatu dengan segera diminta kepada Nabi, mana dia yang kau janjikan itu wahai Muhammad? Segeralah apa pun dia yang dijanjikan tapi tak berlaku laku ni. Jadi setelah ancaman itu Allah SWT taala mengingatkan mereka dalam ayat ini supaya mereka faham apa fa bi bina yasta'jilun fa idha nazala bi sahatihim fa sa'a sabahu almunzirin. Kalaulah azab ini telah turun maka amatlah buruk pagi yang orang yang telah diancam ini kalau siksaan azab turun di halaman mereka maka buruk pada hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu kalau azab ni dah sampai kamu yang minta-minta sangat ni tiba-tiba azab tu datang betul-betul pada waktu itu maka tiada pilihan kamu kena hadapi yang sangat berat ujian yang telah dijanjikan itu muslim ini adalah hati dan dikasih kepada sekalian maksudnya di sini dari sudut bahasa Arab seperti penjelasan kebanyakan para ulama tafsir bin Ahtiyah dalam Ibn Jalit Tabari Dalam Ibn Jauzi ni para ulama Taksimul Basirin Ibn Yusyuti dan Dur Mansur Menggambarkan bahawa perkataan Sahar di sini Sahar ni kalau merujuk pada bahasa Arab Fina'ul Bayit Nahiyatuhum Fina'ihim Nahiyatihim Merujuk kepada kawasan depan rumah kita Kenapa digunakan? Asabahul sabahul mundharin. Kalau turun azab ini pada waktu pagi, maka seburuk-buruk pagi yang diluji oleh orang yang diberi inzar, yang diberi ingatan itu. Rumusan daripada kalam Al-Mufasirin di sini, pandangan para al bahawa azab Allah ni kalau dah turun, kamu tidak mampu lagi untuk mengelak. Sebagaimanalah tashbih, tamsil yang dikemukakan kat sini, sebagaimana tentera yang datang pada waktu pagi, kamu masih lagi tidur berselimut dalam rumah, datang pada waktu itu, terus serang ke hadapan rumah kamu di hadapanlah halaman kamu mustahil pada waktu itu kamu dapat mengelak lagi. Ini telah kita bincangkan surah Al-Adiyat yang lalu tuan-tuan. Wal -tuan. adiya dhabakha al-muriya tiqdha. Sudah kita bincangkan tentang kekuatan tentera berkuda yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut cara peperangan orang terdahulu menyerang pada waktu pagi ini merupakan satu strategi taktik yang sangat berkesan. Jadi bila Allah gambarkan dekat sini muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian Pasal asabahul munggarim Kamu jangan minta azab ini turun, wahai musyrikun karena kalau ia turun, ia laksana serangan musuh pada waktu pagi ketika kamu masih lagi dalam rumah Belum sempat bersiap sedia untuk menghadapinya Karena sahar ini adalah merujuk kepada tempat yang luas ataupun halaman Jadi turunnya satu di halaman yang luas menisyaratkan banyaknya yang turun dan nazalah ni menunjukkan kepada kehebatan kalau hujan digambarkan sebagai nuzul motor. matar turun, turun ni maknanya tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol sabah pula menunjukkan pada pagi jadi kehadiran pada satu waktu pagi ni, memberikan isyarat bahawa kedatangan itu, kedatangan yang tak, tak dapat diramal dan tak dapat ditahan-tahan dan sukar untuk menghadapinya jadi sangat musuh yang lazimnya berlaku pada waktu pagi ni muslim-muslimat, orang masih tidur berada dalam keadaan Rehat dalam selimut, tiba-tiba serangan datang Maka tentulah satu benda yang sangat sukar untuk menghadapinya Maka demikian juga tafsiran yang Allah kemukakan Kamu jangan minta azab Kerana azab itu kalau tubuh nak kesana Begitulah serangan musuh pada waktu pagi Kamu gagal menghadapinya Selimut-selimut ilmu insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat penghabisan Daripada surah Asafat As Tengokulia akan datang Allahuaklam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa wa baraka wa sallam, والحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته